În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu știți ce cereți, fras creștini, Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să ne mântuiască, nu la voia întâmplării a ales acești ucenici, aceste persoane care la început erau cu totul opuse multor virtuți pe care le propovăduia Mântuitorul Hristos. că -și vedem că și ei, mai înainte de a fi curățiți prin Duhul Sfânt, erau mândri, ambițioși, râvnitori după onoruri și vrednici lumești. Dar tocmai de aceea i ales Mântuitorul arătându-le lor pe fața ambiția și învățându-i să înțelegem și noi umilința și morala cea nouă pe care să o punem în practică și să ne fie de temei pentru mântuirea noastră. Cuprinsul Evangheliei de astăzi acesta este Doi ucenici se apropie de Mântuitorul Lumii, și îl roagă să le dea locurile cele din tâi într-o împărăția sa. Și cum ei nu cunoșteau această împărăție duhovnicească, că își credeau că va fi o împărăție pământească, lumească. De aceea, ambiția și pofta de a se înălța mai presus de ceilalți i-a împins să fac această cerere. Și cum pentru ca să cunoaștem cât de nepotrivită a fost cererea celor doi ucenici, este nevoie ca să știm timpul și împrejurările în care a fost făcută cererea. Luna nouă a lui Nisan se arătase pe cer. Pocuri pe munți, oameni trimiși prin țara întreagă, vesteau în mod oficial că peste 14 zile Israel își va serba Paștele. Fiecare saluta cu bucurie această veste și se pregătea să prăznuiască amintirea minunilor ce s-au săvârșit la ieșirea poporului evreu din Egipt. Începeau să se formeze caravane, se grupau pe familii și ca să ajungă mai curând la Ierusalim și pentru ca să poată să se curățească mai înainte de sărbătoare, plecau mai din vreme, adică către sfârșitul lunii martie. În această epocă timpul era frumos, ploile din urmă încetaseră, și un soare curat și frumos înveselea cu razele sale cele din tâi flori de primăvară. Toate acestea contribuiau la veselia pioasă a călătorilor către cetatea cea sfântă. Pe când tot poporul Izrael era cuprins de veselie, numai Isus, care predica Evanghelia, Simțea că îi se rupe inima. Pentru toți paștele era viață. Pentru Isus paștele acesta trebuia să fie moartea. Întrerupând îndată predica, Isus se hotărâ ca să se suie în Ierusalim pentru cea din urmă oară. Și luă drumul care îl ducea la moarte. El mergea singur în capul cetei apostolice, iar apostolii îl urmau tăcuți. Mulțimea neștiind ce să creadă, simțea că e cuprinsă de spaimă. Ucenicii nu observaseră tristețea de pe fața Mântuitorului. Ei erau cuprinși de multă bucurie și povesteau între ei evenimente fericite, care se vor împlini peste puțină vreme. Ei visau onoruri, demnități și funcții înalte, iar Isus se gândea la tinurile, ce l-aștepta la Ierusalim. Ucenicii se întrebau care va fi scaunul lor în împărăția mesianică, iar Isus saluta mai dinainte crucea pe care avea să fie răstignit. Lungu-i la o parte, le spune ce are să-i se întâmple lui. Iată, zice că ne suim în Ierusalim și fiul omului se va da arhereailor și cărturarilor și îl vor judeca spre moarte, îl vor bat jocorii îl vor scuipa și îl vor bate și îl vor omorâ pe el, dar a treia zi va învia. Ascultându-ce nici aceste cuvinte, au fost cuprinși de groază și s-a tulburat inima lor. Li se păreau un lucru cu neputință și cuvintele Mântuitorului le dărâmau toate ideile lor despre o împărăție pământească pe care o visau și în care voiau să intre ca niște conducători pe scaune înalte. Atunci s-a apropiat Salomeia, femeia lui Zevedei, și mama acestor doi ucenici Iacov și Ioan. Alegând momentul când Isus era singur, se apropie de el închinându-i-se și ceru ca cei doi fii ai ei să-și unul la dreapta și altul la stânga într un părăția sa. Salomea a servit numai ca mijlocitoare pentru ambiția fiilor săi și neprevăzând nici ei, nici mama lor unde-i duce această pretenție oarbă, au meritat răspunsul cel aspru din partea Mântuitorului, nu știți ce cereți. Pretenția lor era ca, obținând aceste două locuri, să se deosebească de ceilalți ucenici și să aibă autoritate asupra lor. Pentru aceea Fiul lui Dumnezeu foarte bine a zis în Evanghelia de astăzi, Că aceste locuri se cuvin celor ce s-au gătit de la Tatăl Său, adică celor ce au chemarea de la Dumnezeu și merită ca să le ocupe. De aceea, întâi le-a zis, nu știți ce cereți. Eu ieși să vă fac vânător de oameni, iar voi dori să fiți slugi împărătești eu voi să vă trimit în lume fără traistă și toiag, ca să predicați Evanghelia, iar voi căutați cinste trecătoare. Eu vreau să vă fac fii ai cerului, apostol și părtași la înnoirea lumii, iar voi cugetați cele pământești. Cu adevărat nu știți ce cereți. Cuvintele acestea spuse de Domnul Hristos ucenicilor Lui atunci se potrivesc de minune și nouă creștinilor celor de astăzi. Ucenicii Domnului nu știau că toate sunt rânduite de sus, de la Tatăl Ceresc. Ei își tărau mintea tot pe pământ, tot la lucrurile trecătoare ale acestei vieți nu l-am duhovnicească a Lui Hristos, măcar că văzuse atâtea minuni, simțise că Domnul Hristos era Fiul Lui Dumnezeu. Dar așa a fost de îndărătnică și uitucă și firea lor ca și firea noastră a celor de astăzi, pentru că și astăzi câți părinți nu sunt care cer pentru copiii lor în rugăciuni, ca și mama din Evanghelia de astăzi, ca fiilor să aibă norocul să ocupe posturi înalte, fără să se gândească dacă merită și dacă au chemarea de sus pentru acele posturi. Câți nu sunt care în ambiția lor lucrează numai cu răutate, nedreptate și necredință, exagerând răul, mișorând binele, și peste toate acestea recurg la minciună și calomnie, ca să zdrobească și să împiedice pe cei ce ar merita cu adevărat. Cât aroganță și câtă mândrie nu întrebuințează cei ambițioși Că ei nu cruță pe nimeni, ci numai cu dispreț privește pe oricine e mai prejos de ei. Ei vrea ca toți să se plece sub puterea lor, să fie respectați, să fie adorați de toți. Cel mândru și ambițios cât asprime nu ca să apese pe cei mai mici, să umilească pe cei mari, și să-i necinstească, cât în nerecunoștință au cei ambițioși față de cei care le datorește ceva. După cum vedeți, apucăturile omului stăpânit de păcatul ambiției sunt cu totul păgânești, căci în păgânism, cei mari tratau pe cei mici cu multă stăpânire. Pe când în creștinism, cei mici trebuie să fie tratați cu iubire și chiar cu respect de către cei mari. De aceea a zis Mântuitorul că domnii păgânilor îi domnesc pe ei și cei mari stăpânesc pe dânși, dar între voi să nu fie așa. Pentru că Fiul omului, N-a venit ca să-i slujească lui cineva, ci ca el să slujească lor și să-și dea sufletul său răscumpărare pentru mulți. În ambiția și mândria, intrigile și toate dorințele cele deșarte, lumești și pământești de care am amintit, sunt căzuți toți oamenii care au părăsit complet rugăciunea, rugăciunea adevărată și legătura strânsă cu împărăția cerească, pe care nici fiii lui Zevedei nu o putut se înțelege. Din sfintele cărți bisericești găsim că Dumnezeu a făcut îngeri și oameni, cu scopul acesta i-a făcut ca să-L slăvească neîncetat și să-I mulțumească Lui. Și îngeri în ceruri ce fac altceva decât că-L slăvesc pe Dumnezeu neîncetat? Oare noi, oamenii pe pământ, nu se cade oare să imităm pe îngeri, să fim recunoscători și noi către ziditorul, și să-i aducem slavă și cinste, că și omul este un fel de înger amestecat, așa spune Sfântul Ioan Damaschin, Căci în om sunt puteri îngerești spirituale și puteri omenești materiale. Omul are misiune divină să se înalțe neîncetat peste votarele firii sale, peste nevoile cele pământești, ca să se facă un înger întrupat. Și aceasta nu va putea așa ușor, dacă nu va întrebuința rugăciunile curate, virtuțile și toate faptele bune. Rugăciunea s-a născut în mintea și inima lui Adam, chiar din vremea când a fost izgonit afară din rai. Rugăciunea a devenit atât de necesară pentru el că simțea toată ființa lui atunci când a fost înstrăinat, izgonit de la fața ziditorului său, căci a început a suspina și a se ruga cu șiroai de lacrimi, plângând după raiul cel pierdut. Și acum vedem, toate vietățile de pe fața pământului, că sunt mulțumite cu mediul lor. Numai omul nu află mângâiere și o pe pământ. Păsările cântă vesele în codri, fluturii zboară liberi în aer, peștii saltă în ape limpezi, oile se îndestulează cu iarba câmpului, numai omul, acest călător fără patrie, nu-și află o dignă sufletului său. El știe că nu este pe pământ țara lui. El simte că în altă parte este casa lui. Pentru aceasta nimic nu-l mulțumește în această viață, căci aducându-și aminte de raiul pierdut, de fericirea cea nemuritoare, începe a suspina și a se ruga. Iată, așa s-a născut rugăciunea în om. Așa a ajuns ea pe pământ împreună cu dânsul. Ca un dar Dumnezeu s-a revărsat peste spinii pământului ca o necesitate. Ce este deci sfânta rugăciune? Mai întâi este o datorie. Când toate zidirile slăvesc pe Dumnezeu, cum ar putea omul să tacă? Cum ar putea să asculte cântecul păsărilor, murmurul apelor, adierea vânturilor și freamătul mărilor, și el să stea nepăsător? Dacă tot universul Ceres formează o veșnică cântare, închinată dumnezeirii, Dator este și omul să se înroleze în acest univers la mărețul cor al zidirilor și al naturii, căci afară de om, toate celelalte zidiri, de la aștri cei de sus până la firele de iarbă, nu au altă grijă decât să-L slăvească pe Dumnezeu. Sfântul Părinte Augustin, Pătruns de adâncă recunoștință față de Dumnezeu, după o vreme de zbucium și neliniște, sufletul lui se închină, iar inima, liniștindu-se, zise, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, numai Tu poți da liniște sufletului meu, numai la Tine este liniștea și fericirea cea veșnică. Iată, dar, că rugăciunea este dăruită omului ca o călăuză pe pământ de Bunul Dumnezeu, Căși viața omului de la leagăn până la mormânt este o cale foarte scurtă, plină de mulțime de dureri, necazuri și primejdii, suferințe și lacrimi. Și cum va putea străbate acest călător străin, Calea aceasta primejdioasă de nu va avea călă, călăuză un toiag de sprijin pe acest drum spinos. Și acest toiac este sfânta rugăciune. Creștinii adevărați s-au trezit cu rugăciunea în brațele maicii lor, cu rugăciunea crește în viață. Cu rugăciunea în inimă pornești la luptă pentru a-ți câștiga pâinea cea de toate zilele. Cu rugăciunea se culcau creștinii, cu ea pe buze se scula, cu ea mergea pe drum. Cu rugăciunea îmbătrâneau toți creștinii și astăzi la fel și tot cu ea se duce în mormânt. Cu rugăciunea omul se înalță spre cer. Prin ea se întâlnește cu Dumnezeul său și se amestecă cu îngerii. Căci rugăciunea este sufletul creștinătății. Sfinții părinți spun că rugăciunea este maica tuturor virtuților și din sânul ei toate celelalte se nasc. Iar ridică mintea către Dumnezeu. Și face vorbirea cea mai intimă a omului cu mântuitorul lui. Rugăciunea este viața lumii, inima credinții, cu luna nădejde și sufletul bisericii. Rugăciunea este pacea familiilor, bucuria soților, apărarea copiilor, alinarea bolnavilor, mângâierea văduvelor și întărirea bătrânilor. Fără de rugăciune, niciun suflet nu poate primi lumină, nu se poate mântui. Dacă este așa de mare darul și puterea rugăciunii, să știți că ea are și cei mai mulți dușmani. Satana, lumea, trupul, plăcerile și grijile vieții acesteia. Satana este cel mai mare dușman al rugăciunii. El face orice numai ca omul să nu se roage, să najungă să vorbească cu Dumnezeu. Când vrea omul să se apropie, să facă vreo rugăciune, el caută să-i dea alte ocupații. Îl îndeamnă să vorbească, ba cu unul, ba cu altul. Să citească căzne nefolositoare, să mănânce, să doarmă mult și multe pofte îi atâță numai să, să ne ajungă să se roage. Dacă creștinul biruiește și începe a se ruga, diavolul se străduiește să facă tulburare și ceartă în casă. Seara îi dă omului somn de vreme, dimineața lenevire, peste zile nenumărate griji, iar în sărbători îi dă dureri de cap sau îi trimite pe cineva, nici caiva prieteni în familie, de departe ca să-l oprească și să nu meargă la biserică să se roage. Vai, câți creștini sunt înșelați de diavolul astăzi, câți nu se roagă de rușinea oamenilor, câți nu se duc la biserică că râde lumea, câți nu mai găsesc timp de rugăciune toată viața. Pentru că sunt robi ai acestei lumi trecătoare și satana îi țin în brațe cu plăcerile lui. Mulți creștini se roagă numai când cad în nenorociri sau cer mereu de la Dumnezeu să le dea și iar să le dea. Iar după ce au primit de la Dumnezeu împlinirea dorințelor, îi întorc spatele Domnului. Ca evreicile care atunci când nasc cu greu, cer ajutorul Maicii Domnului și ele și zic rugăciuni chemând o pe Maica Domnului pe nume. Ajută-mă, Marie! Ușurează-mă, Marie! Nu mă lăsa, Marie! Iar după ce nasc, ia o mătură și mătură casa zicând alte vorbe. Acum ieși afară, Marie! Ieși afară, Marie! Pleacă, Marie! Că și-a făcut treabă! Așa sunt mulți creștini de-ai Mulți care se roagă, dar nu li se îndeplinez rugăciunile. Și i-auzi pe mulți când am plătit slujbe pe la mănăstiri, pe la biserici, și nu știu ce se întâmplă că nu m-am folosit cu nimic. Acești creștini să știe că cu sigur au încurcături de păcate grele nespovedite și Dumnezeu nu vrea ca să asculte rugăciunile lor, mai ales că nu știu nici ce cer. Nu cer mai întâi cele de folos pentru mântuirea sufletului, pentru iertarea păcatelor. Nu cer vreme de pocăință, nu cer tărie în credință, nu cer dragoste înflăcărată, nu cer răbdare nispite. Cei mai mulți cer ca cei doi ucenici din Evanghelia de astăzi, mărire pământească, bani mulți, spor în cele pământești, servicii bune, viață lungă, viitor fericit, cinste de la oameni, să fie văzuți bine în servicii iar unii împinși de dorința de a li se împlini rugăciunile, cât mai curând nu mai țin seama de nimic și se duc orbiți și la alte religii. Apelează la rugăciunile sectanților, protestanților, catolicilor, pe la vrăjitoare, pe la sinagogile evreilor chiar și astfel amestecă păcate peste păcate, și rugăciunile lor se fac spre o sândă. Alții dau slujbe la biserici, dar cer pierderea dușmanilor lor, să-i omoare Dumnezeu. Ori îi pun în pomelnicul de morți pe lor care sunt vii, ca să-i omoară, să-i distrugă Dumnezeu. Rugăciunile nu sunt primite celor care nu vor să se spovedească cu ani. Rugăciunile nu sunt primite celor care vin în biserică îmbrăcate necuvincios, mai ales femeile care fac zminteală cu îmbrăcămintea, tulburând mintea și liniștea bărbaților. Rugăciunile nu sunt primite femeilor care vin cu capul descoperit în biserică. Nici acasă nu sunt primite rugăciunile femeilor care se roagă cu capul descoperit. Pentru ca să fie rugăciunea primită, trebuie să fie ajutată rugăciunea de celelalte fapte bune. De dragoste către a săraci, către toți oamenii necăjiți, de milostenii, să iubești chiar pe vrăjmașii tăi, de post împăcat cu toată lumea, să nu ții dușmănie pe nimeni. Să ierți din inimă pe cel ce te-a supărat. Să avem smerenie adâncă și să cerem mai întâi cele de trebuință sufletului și apoi cele pământești. Una din grijile principale ale creștinului adevărat, trebuie să aibă grijă de cei ce s-au mutat din viața aceasta, de cei răposați. Părinți, frați, rudenii care ne-au făcut vreun bine în viață, să le purtăm de grijă cu rugăciunile care le facem și noi și pe care le plătim la biserici și mănăstiri, făcând sărindare și parastase. Căci mulți din cei plecați stau în temnițile iadului și așteaptă să fie salvați de cineva din rudenii, iar ei nici nu se gândesc. Din contră, sunt mulți care se țin numai de petreceri, de distracții și păcate. De aceea vin peste ei boli grele, pagube, neajungeri, despărțiri, ca să-și aducă aminte de cei răpăsați să le facă și lor pomenire și ușurare de greșeli. La foarte mulți creștini nu li se îndeplinesc rugăciunile, din cauza că nu vin duminicile la biserică, la masa împăratului ceresc, aici, acasă, la el, la Dumnezeu. Că biserica e casa lui Dumnezeu. Ca să-i mulțumim pentru toate bunătățile care ne le-a dat până acum. Aceștia parcă ar aștepta să vină Dumnezeu la ei acasă, să le dea după placul lor și după poftele lor. Toți cei ce se așează la masă și nu se închină lui Dumnezeu și când se scoală după ce au mâncat, nu îi mulțumește. Aceștia toți insultă bunătatea dumnezeiască și se arată nemulțumiți și toți cei ce cârtesc, ba de una, ba de alta, la fel le sunt rugăciunile închise, legate, și nu ascultă Dumnezeu rugăciunile la astfel de creștini. Și sunt unii părinți care dau o pildă rea copiilor prin faptul că se așează la masă fără să se închine. Și mulți chiar cu pălăria sau șapca în cap, din părinți fără niciun respect, mănâncă din bunătățile lui Dumnezeu și dau pildă rea și copiilor lor. Așa se povestește într-o carte veche că un împărat foarte credincios și temător de Dumnezeu avea pe lângă el o mulțime de miniștri plini de mândrie, îngânfați și fără frică de Dumnezeu. Și nu știa împăratul cum să-i facă și pe ei să înțeleagă Că ceea ce face ei față de Dumnezeu este o grosolănie nebunească și o mare netrebnicie omenească. Și ce credeți că a făcut împăratul? A vorbit cu un cerșetor pe care l-a chemat și l-a învățat să vină în ziua următoare la ora mesei și când el va fi la masă împreună cu toți miniștrii lui, cerșetorul acesta să vină cu pălăria pe cap, să vină direct și să se așeze la masă, să nu zică nimănui nimic și să înceapă să mănânce și să bea bine. După ce a mâncat bine, să se scoale singur și să plece fără să zică nici măcar bună ziua. Așa că cercetorul a și făcut, că a doua zi pe când împăratul era la masă, cu toți miniștrii lui în față, iată că apare și cerșetorul. Nu zice nici bună ziua, se așează la masă și mănâncă, mănâncă cu lăcomie, își pune vin în pahar, bea și mănâncă câte îi place cu pălăria pe cap. Toți miniștrii de dădeau se uitau îngroziți să vadă ce zice împăratul. Marele a fost mirarea, și nu știau ce să creadă că împăratul nu zicea nimic. Cerșetorul se sculă de la masă fără să îi pese de cineva, mânca și băut bine, ieși iar pe ușa afară și se pierdu prin mulțime. Toți mesenii aceștia indignați de comportarea acestui om fără respect față de împăratul îi zisei, Împărate, cum ai putut să suferi un asemenea om și să nu-i zici nimic când el, fără niciun respect față de măria ta, a mâncat și a băut în fața măriei tale și cu pălăria pe cap și nici nu ți-a mulțumit măcar la plecare? Împăratul i-a lăsat să se frământe mai bine cu toți, apoi locul cuvântul și le zice, așa face și voi în fața Împăratului Ceresc Dumnezeu. și tot așa și voi mâncați din masa lui cea bogată, care ne o întinde cu atâta dărnicie, cu atâtea bunătăți și frumuseți de tot felul, iar voi, dre mulțumire, stați înțepeniți în mândria voastră, ca și când ați mânca și ați bea din cele ce faceți voi. Voi nu voi să vă supuneți Creatorului și să-i dați slavă și cinste pentru câte ni le dă aici pe pământ. Auzind de acestea, au plecat smeriți capetele, au înțeles lecția și s-au hotărât cu toții să-și schimbe viața, recunoscând puterea, mila și dragostea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare ce o are pentru toți păcătoși. Oare nu facem și noi așa ca cerșetorul din Istorioară față de bunul Dumnezeu? Când nu recunoaștem de unde ne vin toate bunătățile pe care le avem, când nu facem rugăciune la masă și nu-i mulțumim lui, și când nu recunoaștem că toate bunurile primite de la El sunt, El ni le-a dat și sănătatea. Căci consumăm aerul, apa și lumina Lui și toate bunătățile care ne le întinde pe masa aceasta, pe fața pământului, toate ale Lui sunt. Și dacă le luăm și nu ne închinăm Lui, nu ne rugăm Lui, nu-i mulțumim Lui, nu venim la biserică să-i aducem mulțumiri, suntem niște nătâni și ticăloși, nerecunoscători în fața Împăratului Ceresc, ca cel care s-a ospătat din masa împăratului și n-a mulțumit cu nimic. Unul din motivele pentru care Dumnezeu nu vrea să ne împlinească rugăciunile noastre este și acesta. El, Dumnezeu, știe că după ce am primit darurile Lui, nu le folosim pentru mântuirea noastră și cerem cu gând rău ca să le risipim în plăcerile noastre. Așa spune Apostolul Iacov la capitolul 4, versetul 3. Și așa este. Spre exemplu, un om bogat roagă pe Dumnezeu să-i averea ca să se poată desfăta într-o viață trândavă, ca să poată mai bine să bea, să mănânce și să petreacă zdravă. Altul se roagă să capete sănătatea pierdută, să scape de boala ce îl necăjește, ca să-și poată lua iarăși viața păcătoasă de mai înainte și să trăiască în desfrânare. Altul se roagă să câștige un proces ca să poată răpi moștenirea unor orfani sau să asuprească pe văduvă. Alții să reușească în afaceri necinstite, Alții se roagă să câștige la jocuri de cărți, la loterie și altele. Poate Dumnezeu să asculte astfel de rugăciuni? De aceea zice Domnul Dumnezeu, Când vă rugați și întindeți mâinile voastre, Eu îmi întorc ochii de la voi și oricât v-ați ruga, nu vă ascult. Căci astfel de rugăciuni, sunt ca niște mirosuri grețoase ce vin din grămezile de gunoi. Sfinții părinții noștri ne spun că atunci când citim o carte sfântă, mai ales Biblia, să fim atenți că în acel moment ne vorbește Dumnezeu nouă de acolo și să facem cele ce ne spune El nou în carte adică voia Lui. Iar când ne rugăm noi, vorbim cu Dumnezeu, îi spunem noi Lui. Și dacă noi ascultăm și facem ce ne spune Dumnezeu din carte, și El ne ascultă pe noi și va face ce îi cerem noi când știm și ce cerem și când știm că cererea este bună și o cerem cu nădejde, cu credință și cu fapte bune. Rugăciunea trebuie să fie și cu stăruință, să așteptăm și cu răbdare, așa cum ne învață Domnul Hristos, căci Dumnezeu pe mulți păcătoși i-a întors de pe căile pierzării prin răbdarea la cineva, chiar prin cât un vis înspăimântător a întors din calea rătăcirii pe câte un păcătos rătăcit cu totul, așa cum s-a întâmplat un mare necredincios dintr-o comună din apropierea orașului Târgoviștei. Un fapt adevărat, acum de curând. Acest necredincios nu credea că există rai și iad. Din contră, prigonea pe cei credincioși că era cineva în satul acela și la toți spunea, eu sunt Dumnezeu, ce Dumnezeu, eu tai și spânzuri aici, eu fac ce vreau cu voi. Și mai ales prigonea pe soția lui și o chinuia mult cu necredința și răutatea lui, oprind-o să nu cumva să se ducă la biserică. O înjura, o da necuratului, o îngrozea cu fel de fel de vorbe, urâte și cu răutatea lui. Femeia nu mai știa ce să fac. Făcuse și iar rugăciuni, plătise pe la biserici, dar nu se schimba deloc. Dacă îi vorbea frumos, nu era bine. Dacă îi zicea ceva, mai rău. Și biata femeie își pierduse nădejdea de a-l vedea și pe el un om liniștit vreodată. Într-o zi putând de tulburare, plină de supărare, se duce la preotul satului și îi spune necazul ei. Părinte, nu mai pot, ce să mai fac? Preotul îndeamnă la rugăciune, nu te deznădăjdui, mergi și ai încredere în Dumnezeu și mă voi ruga și eu că Dumnezeu poate să facă din uscat verde, și să-l schimbe dintr-o dată, încât ai să te miri de el, dacă vei avea credință tare. Femeia s-a dus acasă și cu în fierbinți, a început să facă rugăciuni, metanii, milostenii. Și cu lacrimi se ruga la Dumnezeu ca să-i asculte rugăciunile și să-l îndrepte și pe soțul ei, cel care era rătăcit. N-a trecut mult. Și într-o noapte, după rugăciunile acestea fierbinți, pe la miezul nopții, se trezește biata femeie speriată de răgnetele lui, căci așa țipa ca o fiară sălbatică pe care o tăia cineva. În pat alături, el avea o vedenie înfricoșată. Deodată, sipă și se rostogolește și cade jos din pac rămânând nemișcat jos în mijlocul casei. Soția lui, când l-a văzut, a crezut că a murit. A aprins repede lumânarea și a vrut să iasă afară, să strige la vecini, să vină să o ajute. Dar când se uită la el, a văzut că a deschis ochii. Atunci îl întrebă, dar ce este cu tine, ce ai visat, ce ai făcut? Iar el nu răspundea nimic. După ce s-a ridicat de jos ușor, s-a așezat pe marginea patului și cu o voce stinsă o întreabă pe soție. Femeie, unde te închini tu? Așa de sălbatic era că nu știa nici în ce parte trebuie să se închine omul. Dar ea îi spune, uite acolo, în partea de răsărit, unde sunt icoanele, acolo mă închin. Ce rugăciuni zici tu, femeie? Zic, Tatăl nostru și alte rugăciuni. Învață-mă și pe mine. Te învăț eu pe urmă, dacă cu citești aici. I-a dat cartea și a citit și el în carte Tatăl nostru, că nu-l știa. Și-a făcut semnul Sfintei cruși cum l-a învățat soția, Apoi a început să-i povestească ce a visat și îi zise, M-am pomenit că a venit la mine doi deavoli înalți de câte doi metri, cu coarne și coadă, cu păr pe ei și negri cum e zmoala. Le ieșeau văpăi de foc din guri și din ochi și aveau priviri îngrozitoare. M-au luat cu sila între ei și m-a dus Înaintea Domnului Hristos, care era într-o lumină cerească pe un scaun strălucitor și înconjurat de mulțime de îngeri, unde cântau cântări de slavă. Atunci acei demoni urâți au zis, Dreptule judecător, dă n l nouă pe acest păcătos, că tu îl hrănești, îl miluiești din toate bunătățile tale și el toată viața lui numai nouă ne-a slujit. dă l nou! Atunci Domnul Hristos a zis, Da, călosul. eu i-am dat minte să înțeleagă ce e bine și ce e rău, dar el și-a ales partea ce area. Eu i-am dat mădulare ca să le întrebuințeze spre fapte bune, dar el și-a cheltuit timpul numai în răutăți spre bucuria voastră. De aceea luați-l de aici, luați-l de aici și aruncați-l în mare, acea clocotită cu zmoală. Atunci acei înfricoșați demoni m-au luat cu ei și în câteva clipe așa de repede am ajuns într-un loc trist, părăsit și fără aer, fără verdeață, unde am văzut o apă, o mare, fără sfârșit ce clocotea cu lume în ea, cum clocotește cafeaua cea neagră la foc. Așa era zmoala aceea și lumea țipa cât putea în acea zmoală clocotită. Atunci au vrut acei demoni să mă arunce acolo și pe mine. Și eu țipam cât puteam. M-a luat demoni unul de mâini și altul de picioare și m-a aruncat în acea mare de zmoală clocotită. În momentul acela am sărit în mijlocul casei unde m-am trezit. Dimineața de-abia aștepta să se facă ziua, S-a dus la preotul satului și s-a spovedit și a spus lui toate, tot visul acesta. Iar preotul l-a rugat să spună, dacă vrea, la toată lumea, duminica care urma, să audă toată lumea. Toată lumea l-a ascultat cu lacrimi noi și s-a mirat de el că nu-l văzuse niciodată la biserică. Din contră îl știa câte rele și ce înjurături și cât era de contra lui Dumnezeu. Iată ce face Dumnezeu prin puterea rugăciunii. Acest om trăiește și spune cu gură de foc la toți. El era prieten cu toți bețivii, cu toți milițienii, cu toți oamenii mai mari ai satului și nu mai beție trăia. Și acum se întâlnește cu ei și spune, ce mă, te-ai pocăit? Dacă ați vedea și voi ce am văzut eu, n-ați mai zice nimic, ați plânge și v-ați pocăi și voi. Dar vai de voi că nu știți. Acum el este primul la biserică. Plânge și spune la toată lumea, acel tâlhar de pe cruce a câștigat rai. S-a întors la Dumnezeu, iată, dintr-un vis. Și câți vor pierde raiul, care poate o viață întreagă să mulțumește numai cu nimicuri. Cred că sunt oameni cinstiți, că nu fac cine știe cerele. Stăpâne împărate al cerului și al pământului care ai venit în lume să ne mântuiești și să ne faci părtași ai bunătăților celor cerești și negrăite. Noi n-am știut până acum ce cerem, noi n-am știut, Doamne, până acum ce vrem, dar am înțeles că Tu vrei să ne dai ca un Părinte bun numai ce este de folos pentru sufletele noastre. Ajută-ne ca să ne dezlipim mai ușor de pământul acesta trecător și să nu mai dorim nimic altceva decât numai pe tine și împărăția ta cea cerească. Ca în ziua ta cea mare, când vei veni să ne judeci cu slava ta pe norii cerului, să ne așez la dreapta ta. A să fim cu Tine în vecii vecilor. Amin.